Нас було мало. Нас ніби заманювали пострілами все вище і вище. Заманювали і відстрілювали, немов у тирі. Але попри це на місці загиблого одразу з'являлися інші. Невеличкими грубками, прикриваючись саморобними щитами, вони переховувалися за деревами і знову бігли вперед. Мною рухала лють, котра виникла при погляді на дрібного очкарика. Він мусить жити. Але зором бабки я побачив, що його вже відтягують кілька задимлених чоловіків, передають жінкам у білих накидках. Точно пам'ятаю мить, коли несподівано і неочікувано настала тиша. І вулиця, Спорожніла, немов з неї випарувалася хмара. Вони зникли несподівано й швидко, немов щуролов зіграв їм відхід на своїй чарівній дудочці. Згодом це диво пояснювали тим, що їхні командири не схотіли взяти на себе відповідальність за стільки смертей. Так це чи не так, але тієї миті, коли тиша охопила закривавлену вулицю, нам здалося, що у справу втрутився Бог. Попри увесь здоровий глузд, я думав так само. Три дні він спостерігав згори, чи вистоїмо. Можливо, задавався питанням, чи варто втрутитись. Що спонукало його вирішити «варто»? Певно, думатиму про це до кінця днів. Залишивши Дезмонда в номері, я спустився на Майдан. Ішов, проштовхуючись крізь людей, що примували на гору, підбирати вбитих і поранених. Шукали своїх рідних серед живих і мертвих. Якась жінка обійняла мене, погладила по щоці. На її долоні залишилася кров. Тепер, після такого бажаного фіналу, я не знав, що робити. Ноги підгиналися. Люди прибували, стояли на колінах над мертвими, допомагали живим. Буденність їхнього подвигу знову вразила мене. Всі звуки сприймав немов через ватяну пов'язку, яку мені робили в дитинстві, коли було запалення вуха. Хотілося лягти. Денебудь, аби тільки лягти. Обдерта земля Майдану притягувала мене. Я присів біля підніжжя святого Михайла і побачив ліку. Гудзик, як дивно, він об'їхав пів чужої країни, охололий в зеніті міфічної слави і неміфічної самотності, в непевному, але вже окресленому почутті до іншої, з неприємним і, можливо, давно вже непотрібним тягарем давньої і неіснуючої провини, з пекучим запитанням, що мусить сказати у першу мить зустрічі, на яку сподівався і якою підсвідомо не хотів, вважав її неможливою, а пошуки марними. Марними, як намагання повернутися в юність. І тих правильних слів теж немає. Вони випарувалися з нього багато років тому коли ще була надія щось пояснити, довести, викричати на одному подиху і отримати потрібний результат у відповідь. Події, що розгорнулися нині, підвели риску досить. І пошуків, і скручених в'язів, що постійно обертаються в минуле. Відірваний гудзик з вицвілим зображенням Янгола, який обожнює, ніколи не буде пришити на своє місце. Адже того місця не існує. Давно не існує. І, власне, що він мусив би сказати тій новій жінці, американці, котра, певно, говорила б з уже напрацьованим акцентом? Що? І от як дивно! Він брів розтерзаним майданом, грузаючи ватяними ногами в землю, в повному отупінні від безсонних ночей, з тремтінням в кожній клітині тіла і нездоланним бажанням прилягти ось тут, на голу землю. Поруч із тими, чиї тіла лежали накриті ковдрами і прапорами. І коли це бажання стало нестерпним. Дійсно опустився на купу битої цегли. Задобілими пальцями вибив з пачки останню вологу сигарету і... Просто навпроти себе побачив її ліку. Криво посміхнувся і подумав, що помирає. Маленька жінка-смерть сиділа навпроти. У вовняному капелюсі з-під якого вибивалися нечесані, брудні пасма рудуватого волосся. З обличчям сірим від кіптєви, в курці, яка давно втратила свій колір, в джинсах чорних від сажі, в подертих чоботах, в рукавичках з обрізаними пальцями. Люди снували між ними, і щораз, розминаючи в пальцях сигарету, він думав, що видіння зникне, але воно не зникало. Жінка сиділа і дивилася на нього, або крізь нього, таким самим поглядом, який застиг на багатьох обличчях. Він відкинув сигарету, котру за ці хвилини випотрошив до останку, і зрозумів, що це дійсно вона – Царівна жабка. Але тепер вона скидалася на обскубане кошеня, Котре вціліло на згарищі. Він не здивувався, не кинувся, Не змінив виразу обличчя. Лише констатував, це не смерть, І не примара, і не наслідок контузії. Це була вона, ліка. І вона дивилася на нього так само спокійно і прямо. Адже все пережите тут уможливлювало неможливе на багато років наперед. Він підвівся, обійшов юрбу і сів поруч із нею, обхопив за плечі.